اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنْ قَدَرًا سَلْلَى مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِينَ فَقَالَ إن نی رسول رب العالمین دی جنا الله جل جلاله د موسی علیه السلام واقعیا ذکر کوي او وزمن د واقعیا کې کی مقصود خبره ده چ الله سره شریک نشتا او موسی علیہ الصلوۃ والسلام هم دغه خبره کړيده چې رب العالمین الله تعالی دی څنګه چې الله نبی علیہ السلام ته په پر مهال تپوسه کداغه جانا چې ستان اوړاندې تیر شې ودي نچو کې د نبی علیہ السلام زمانه کې خو اوړاندې نو د دیوژن ور پس الله جل جلاله د موسی علیه السلام واقعیا غو بیانې نو الله تعالی برمای ولقد ارسلنا موسی بیاات نه تحقیق زرا مونږ لګله موسی علیه السلام بیاات نه په معجزاتو خپل سره نو د موسی علی السلام هغه څومره نو ډیر معجزات د غلم الله جل جلال او ورکلو بازو مفسرینو هغه ډیر شپوري بیا یو سل ډیر شپوري تعدادونه یو سل يوصل. ته یو سل او لس انه مختلف تعدادونه hộiار هل قران کې کوم معجزات راغلي دي نو تقریبا غټ غټ معجزات غن نه راغلي انور حسیره په کوالی حسې تحقیقي خبره اغه او هغه چې کوم هغه دل د ذکر شوي دي نو الله پرمای مونږ لګله موسی عليه السلام په خپل دلال سره فرعون ته و ملهي او سرداران او لغت نو صرف فراعون ته خونو او دغه دا سرداران ته نو طول بني اسرایل ته خچونګې مشر تراتله د طول تراتل خبر نه تا لگا او کلیه علاقے ته خلک نو مشر سر راشي د طول کلی له پر رازي او طول کلی نه اوټ غوالي د طول کلی خبري خورازي او کس نو دا غره انګې الله ويمون غغاي ته لګل نو دا مانانه شو چې نور بني اسرایل ته پیغمبر نو نور زینو کې صراحت هم نه <اليقل> و لگلیو منگا فیرعان تاو دا غصر دارانو تاو فقال انی رسول رب العالمین فقال اوی فیرعان اوی موسیٰ علی سلام انی رسول رب العالمین زی رسول ما پی عمبر ما دفالون کی نو بدی که امرادو فیرعان وانیانا ربکو ملعالا ازان تعالی رب وی موسیٰ علیہ السلام وی نرب العالمین چی دیغا رب وی فلمہ جاؤ مرگل جراغ دوی تابی آیاتینا فا موجزاتو زمان سر اللہ پرمائی دلائلو زمان سر اذا هم منہا یذ حکون فسناسا پا دی آغا دلائلو دل موسیٰ علیہ السلام پوری اذ حکونہ کولی خندائی کولی اللہ پرمائی ومانوری ہم من آیا خدلی خودلی دیتے و یو دلیل اللہ ہی اکبر من اختیح مگر حقا بلویو دا اخبال خورنا یعنی دا اخبال فمیسل دلیلنا دا اخبال حمیسل موجزینا داغینا بدابل الویو نویی دا چو نوی سوڑی دیو دلیل پیش کیا کمزوری نبیہ بداغینا مضبوط ورکہ ہے نبیہ چی پاگیم داغا مسلاحل نشن داغینا پا مضبوط دا دا دلیلو ورکہ ہے نو موسی علیہ السلام یو معجزه پېښ کړ پاګه باندې باندې مطمئن نشو داګه نغټه به پېښ کړ لگاอัลت تیرشی و دی روس مخکی صورت کې فرسلنا عليه متوفان طوفان والجراد والكمل الله به باران راولېګو مسلسل به امته انند پسلو غټ شو پاګه باندې خراب هم شو ورځ آګه سره ایمان لرنډ په مولا خان الله روح له بارې ایمان له نصبګې په مسللت کړې ود هغه نګهټه چنده خاني په مسللت نو په هر شي کې وینې شوي خبر ځنه تا لگا یو معجزہ به چې الله د عذاب شکل به مو معجزہ و چې هغه به را لګل نو بل به دا غې نګهټه و کې دې شي دې سره دا دلیلو منی دا دلیلو منی نو قانون هم دا یہ دلیل لپاسا مضبوط دلیل پکاری اللہ فرمائی مونگ بچے کم دلیل را لگا کم عذاب پش موجزہ پشکل نا عذاب اب را لگا لنو دا بدا بلی نلوی آوا واخذناهم بالعذاب چونکہ یہ بھی موجزی سے ردی یونمانو موسیٰ علیہ السلام اللہوی مونگ قریس لدی کبتیان نا عذاب سے لعلہم یرجعون شاید چدی دی شی ایمان طرف دا عذابونو پشکل پر موجزات را لیو بهر حال او دې د پرالچ دی واپس و دې واپس شونشل چې کله به دې باندې معجزہ موسی السلام راله او د شکل عذاب وو د دې موسی السلام تسوي يا ايها الساهر وقال يا ايها الساهر دې وي اي ساهر نو ساهر عبد الله بن عباس دوی داږي په چې په کې کامل عامل تبوي لیکو عالم تبوي لیکو اگر ای بچی کم یو عالم نه بچای دوګرو یادو و اثر لازمه نه د موسی علی السلام توی یې په خپل جبا کې وته عالم وی ودای عالم ټول ساحره اوس یو يهوديان سیر کې ډیر مخکې دی جادوګي اویا د سپقوالی ته وجنه ادعو لنا ربک ما عهد عندك رعب له خپل رب لرچتا سره کوم وعده کړی نه چې مونږ ایمان راړو عذاب بل ریکي نزه بس ایمان راړو اننا لمحتدون یقینا مونږه هدايت لرم مونږ تن کې او په هدايت رواني دوت د عذاب لري کی د عذاب لري کی نو مونږ په ہدایت باندې روانی ګو ایمان راړو او بنځه کې براشي دیو موسی عليه السلام چون کې دی اغا چې کوم د موسی عليه السلام قومو نو رحم ولامن کړیو نو موسی اسلام ته پیغام ویل ان کشف تعن رز لا نومنا لک ولنرسلنا ماک بنی اسرائیل که ته مونږ نه دا عذاب لری کی نو مونږ به ایمانوم راړو او کم کوم دې بنی اسرائیل یا بس رو ساته دا به عذاب یو کلا او چې الله مثلا আজি اند خان په مسللت شو موسی اسلام سره واداو ایمان ایمانوم راړو تاسو رب بنی اسرائیل پرې دو پتا به ایمانوم راړو او مونږ نه راشل لری جه کله 발ریکو الله پرم ای فلم مکه شتن او ملعاب هر کله چې بمونګ عذاب لریکه زهم من کوسون بس ناساب وادي به وادي به باندې اسرائیل پر قلو ایه غلامان کړو نه به ایمان رالو بس غزان بچکولو د پر سیاستن وادي به خپل وادي به ما تګ کفر وادي له اعتبار نشته خبردان را لگا کافر اس جبنی اوس له مسلمانم جبه پاتشي نه نه بهر حل جبہ چې منفعت او پیداو تخکاری لکه څوکالتسول سیزن کې بیا جبہ ماتی سل زيون کې بیا مسلمانم جبہ نه لا پادښوي ولې کافر خوړو جبہ نه قبر نه دراله الله پرمے فلم ما کشفنا انهم العذاب اذا هم من قصون وادع ماتو لو ونادى فرعون او आवाज او کې فرعون تکبر او د د البا را وتو د ګډړشن را وو په خپل کو باندې خپل کوې ب وکووب کوو نو دلی لیکر خپل کوم تګوره ونا د فرعون اووازو ک فرون په خپل کوم کې قاله یا زما کومه علی سرلي ملکو مصر و د زما دپاره د بعد شهد د مصر مصر د نګوره مصر زما په ک ز کې دی او وه د تجري من تحتي او دا نروونه چې دي. رضا زما د ملکیت لاندې بهي من تحتی زما لاندې رانه چیر پرول نه نه زما په ملکیت کې زما په طاقت کې زما په انډر کې دي زبات شم فل تبصرون آیاتو سنوینې دي لره زما عزت او زما طاقت او غلبہ په مقابله موسی علی السلام کے نه ویني دا هیڅ نمشته مصر طول مصر دې د دی هر سدي د دې نهرونه دي دا, دا مصر دي او بل کې سه و غرور او تکبر کو ولن خیر من هذا الذي بلک زیرا ډیر غره يم د انسان نا موسی عليه السلام ته تحقیر سره اشاره وکړه د انسان نا الذي هو مهین چې غس فقط حکیر دی ولا یکاد یوبینو قریب نه دی چې خپل دلیل وځاحت سره بیان کړه حالانکه موسی علیہ السلام وځاحت سره خبره کولی خو دل بغیرګی نیسو چې کیدې تربوبیت داوا کړي وا نودلله بهبار بار بار به خبره بدلو له مثال سلاتتو سلام به د الله رغوبیتطرته را بلو د به نور نور طرپتهته نورې نورې خبرې بیا کوي آیا مونږ نه ل کړی لکه لفه من عمري کین تا په مونکې دومره دومره غخت ترکه دی تا مونه س عمل کړه او تختلی مثال سلامبه د خپلی موضوع ته را وو چې د رب الله و من نه نو د به خامخه خبرې به عدللی بدلې کول ممسالله سات سلام اغه بلارې تر واسطه سيده کاوه نه ده دی وجيده وي چیرې خبره او موسی عليه السلام جبه کې لکنه توو معمولی فصاحت نه د لکنت د وجي لکنه الله ختم کړو ځکه موسی عليه السلام د الله نسوال کړو او تی تسو لك يا موسی الله او ته ویل استاد سره سوال نو اغه قبول کړ شوغه تا ته درک نشو او وحده العقده من لساني والدواي کړو الله تلا کم كره و خب يام الله تلا حرون السلام سلام و سرقه سنة صف صحت ده حرون علیه صلاة و سلام ده موسى علیه صلاة و سلام کی سوا خود ده مطلب یاده که معمولی ده غا لغن ته نو یاده ته اشعروا یا ده خبره کوله جي پخبلا دعوا بانه کوله و دلیل نشلاله وضعات نشی کوله پخبلا مسلا ظاهروله آغا نشی مدد ده تعنت و عناد و موسى علیه دته کاپی مضبوط د بیان کړی نو یو د بیاوي ګوره کد پې غمبرې کوې نور کم مقل کووب کوف کو فلولهل کېلی او سره ته منظذهبب وللینیشی چېولې پهبان د بنګړي د سونې په کار دی د د لاپې غمبر وې نپغه وختې به د با چاانو لاسته بګړی وو نو په کار دی چې د د لاون د غړ غټ د سونې بګړی بادشا دی؟ او جا معول ملائکهته مقترینین یا د سره پرشت سره یو ځای ګځې دی او دت تصدی کې کول چې دا دله پغمبر د اسمانی پرت سره ګ او د یو اضې ځ د الله پغمبر نور به او پیغمبر پغمبر خواغې د چېغ ته ووه راځي او هغه داس داسې د لاوي چېته عجززه ک ټول کاات آجزز کې سوکې مقابلهونهې او دا مثال اسلام سره پول جادوګران دڅو راجمم کړو یو لګې ممسال اسلام امسا عامر د جوړ شې زدي مقابله کړې او دلیل هو راو د دې مقصد سوال لاوي چې راځمه دادیو مالې په مال, مال باندې دلیل ليس مال مال له صداقت دلیل نه ده د غلط خبره مال له حقا نیت دلیل نه ده صداقت دلیل ده د انساني ضرورت ته او د الله د حکمت تابع دی چې لکه ما او چل دی ر الله ورکړي آزمائش او حکمت دا دا صداقت دلیل نه ده دا حقاني دلیل نه دي فرعون هم وکړه د بمالدارو هر سمه سره دي څنګه چې د مکه مشرکانو دا خبره کړه الله دا واقع هم ذکر کړي دا چې د مشرکانو دا خبره کولی چولې پرې تایب کې به لوي لوي مالدارو خلکونه نازلېږي د پیغمبري دا صرف دی نه وکړي دا خبره مکه فرعون هم کړي و دا فراوني چال په دغه خل مکه او کملہ پرمې موجود الله و چې بیانې د دې خبره پوهه فست خف قومه اخفل قوم سپکو پس پکیو منتو اخفل قوم لرا دی موسیٰ علیہ السلام او بازو معنا کڑی دا فستخب فقومهو باز اخفل قوم مغلوب که سپکی کا مغلوب ایک او بل حاضن مانا کڑی جا لهم جو حال ان اخفل قوم جایل که بدا سے خبر گڑی وڈی خبری نفاتعوه قوم اندده تابیداری اکڑا اللہ پرمی اخفل قوم امسی خلقنو انہم کانو قوم انفاسکین د کوم موندې په فاسې خلکو د الله د اطاعت نه وته الله پرمحي معجزات پیغمبر هر څو منګدې د خیر خايده پر هر سہولې غل او چې اخر خبره ده شو فلم ما اسفون هر کلی چې منګه غوسه کړ والله اویہ زمنګ پیغمبر غوسه کړ انتقمنا هم الله پرمحي موږ ته انتقام واغست بد بدلم واغست څنګه واغستا هم اجمعين الله موږ ټول غرق ک په سمندر کې موسیٰ علیہ الصلات والسلام کوم هجرتو کرشبي اغيو دل او دې پتا ولګي نه اند کوم راغوند کو ورپسي شو دلغه تخلق دي همون غو سکينو ج روان شو موسی علیہ الله لاره, لاره ورکله او چې کله دې سمته موسی علیہ الصلات والسلام سمندر تاخيري کس نه وطن د دي ډومبه ورنواد او چې په دې موسی علیہ الصلات کس نه ووت د سمندر نه د دي غاړي په ورونیا کس ور داخلي بیل کل ده سمندر مستشو الله جل جلال ہو, سمندر تا ہو کم اکو بس را بند دیکھ خبر دیانتوالا آنو اللہ اجمعین اللہو ایمونگ طولو فجعلناهم صلفا اللہو ما مخکنی خلقو کرزو سالیفین فیشواگان اولان دیتلون کی جہنم تا اچان او اولان دیتلون تفسیری کبیر ویدی نبیلی سلام نے امت دک کپیران نمی ادیور پسې شو دیم دای پژن خبرې کې چې مالدار ته پلان کې دوله پیغمبري میلاونو شو الله یې غېم دې سلب کړه اصلاب مخکنه خلق مشرانم ولډران کله ايمه جهنم ته دین مخې سکلو ور رسخت کله دین مخ کې لال ومثلا للي اخرين ومثلا للي اخرين الله یې عبرت مې او ګرځو نمونه مې او ګرځول د دې رست خلق د پاره چې خلق ته یې عبرت والی آياته کیسه خبرې د پیغمبر اتباع کړي او کړي پیغمبر اتباع نه کوي ودک حل به کم چدای شي ولقدر سناتا کی اسلام الله ای مونږ لګلې موسی علی السلام بیا یا دینه په معجزاتو خپل سره ال فرعون او ملایہی فرعون تاو سردارانو دا تا فقاله موسی علی پیغمبر هم د رب د په د مخلوقاتو فَلَمَّا په سر کله جا هم چې راغ دویته بیايات نه په دلاو زمونږ سره ا دا هم من افناسا په دو دلالو پورې حکوون ممسخري کو خندې مخرې کو دیوا نېیمله ومونږ نه د خودلی دویته من آيات او مجزه الله یا مګر تککه چېوه اکبروې نختې ها ډیره لیا من اختیا د هم مسل داغې نه د دا خور دا واخن نه همم اللهمونږ غنی سلدو لله بلاعذاې پااضب سرله الله هم لرا یار جوون چاایید چېدي واپ شین شی د مثال اسلام ده په کم م د عجبونه مجزز دي وقالدو یا و ح سااهرو او د لنا او بله دواو که زمونږ دپاره ر بلته بما په سبب دا ه دا ان دک چې تا سرهوادهکې د فکلو د آزاراد یکنن نهنا یکننمونګهله ها هم مخه عدایت مندون کی درې نه رسلو کته زمونږله مسلهفلس فَلَمَّا فَصَلَ کَلَّا کَشَفْنَا عَنْهُ الْعَذَابَ اللَّهُ یَجْمَعُ لَهُمَا دُونَ عَذَاب إِذَا هُمْ فَسْنَاءَ صَافِدِينَ كَظُنُّ مَاتُوا لَوَادِيلًا وَنَادَى فِرْعَوْنُ أَوَازُ کَفِرْعَوْنَ فِيكُمْ يَقُومُ خَلْقِ اغ یاقوم می کومه زما علی سلی ملکو منیشته آیا, من تحتها دا آیا نه د زما د پارابات چا د مصر ب ش د مصر وهاض لنهارو دا نروونه تجری بږي من تحت لاندې د ملکیت زمانه اوفللاتو به سرروونه پ چاسو نوې دي لرهښ بل انا خیرو من هذا ل. بلکه زغور ما من هازل لذی ده ده موسیٰ علیه السلام نا الَّذی هوا مهینون چاست پک ته حکیر ده او قریب نده چه وزاحت دو گی ده خلی خبری فلاو لاؤل کیا علیه فسولین شیچول ده بانده دتا از صورت من ذهبن اغبنگڑی ده سونین او جا اماه الملائکتو یاولین رازی ده سر پرشتی مکترینین یوزه یوزه دلی و سر راشن فستخف فا قومهو فس پک منت دبیا خپل کام لرا یا فستخف فا قومهو فس مغلوبی که خپل کام لرا فاطعوهو فس اغید دده اطاعتو کو اِنه هم کانو یکینا نو اغی قوم انفاس که یو قوم فاس گا فلمه پرسر کلا آسفون اللہ وچی دی غسک مال اووسیکله مونږ لره انتقام ناممن اومللهمونبد له غست دی نه فغرک نه اومونغرقلهدي الف غارپله موږدي لاج ټولو لره ت جاله او فس اوګزلمونږدي لرا سلف وړاندې تلون کېوه مثلا او نهال ل آخرري نه دپار درستو خلکوه ع حمل اللهره بالعااللا محمد وال سا الله مح نا وهې بهناجانله سبببلدي اللهم <سؤال> زيننا بزينه الايمان وجلنا هدا تمامهين يا الله سعد عافيت فرا در نصیب کې خیر خير او برکت را نصیب کي يا الله ولي ست مسلمانانو روزونه الله دې سخت مصیبت سره يا الله محمدتي پريشانو سره روزانه سوله شهيدانو سره زحمیان سره يا الله کریم خدای ته دا رحم دتګرشي يا الله کریم خدای ته مدد کي الله سهي او تورسه دا يهول متزلزل کي يا الله کریم خدای ته دا معمولي ازيده د وژدې د ټول ملک زلیل اور حدایت کسمت کی زلیل اور اصوائی کی معیشت تباہ کی یا اللہ دا طول ملکی یا اللہ طول ملکت سنگ وصرے وکافران نیک مسلمان انتدغسی یا اللہ رانی وصرہ وصادی یا اللہ دا ایدام القرآن کی تافا کا خارج ټول انبیاء اکثر قدیب اندرشوی یا اللہ دا دین محبوزہ کی یا اللہ دا دین سالمہ کی یا اللہ دزم مرازی شاہ اللہ دا نسیب کی صل اللہ تعالیٰ